Mheshimiwa tegeni swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kuwa swala la msingi ninazungumzia kuhusu kutokomeza vitendo vya uzalishaji kwa watoto. Na kwa kuwa takwimu zinaonyesha kwamba kila watoto sita wanaozaliwa watoto wanne sio wa baba muhusika. Je, serikali inaonaje kuhusu uzalishaji wa kina baba kwa kubambikizwa watoto ambao sio wa ukoo naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii nsi ya wazee na watoto majibu Mheshimiwa na jispika naomba niweke kumbukumbu sahihi maana yake idha na ili isi isizidi kuenea si kweli kwamba 6 katika watoto wetu tulio nao wote si wa baba ama wa usika. Naomba niweke vizuri takwimu ile ilikuwa inatokana na wale waliopeleka vipimo vyao kwa ajili ya vinasaba kutambua walali wa mzazi. Naomba tunisikilize tuomba tunisikilizeheshima wa bunge nataka tuelewane vizuri. Ni sasa unaenda katika wodi ya Tbi unataka kujua maambukizo ya wagonjwa wa TB katika wodi ya TB Wale wote waliopeleka sampu maabara mkemia mkuu serikali ni wale ambao tayari wana wasiwasi kuhusiana na uzazi wa wale watoto na ndio maana hicho kiwango kilichopatikana kikawa hicho lakini sio kwamba kwa ujumla wetu Tanzania nzima Watoto wengi hususan ni baba, hao, kwa kina baba sio watoto wao, sio kweli. Kwa hiyo nitaka niliweke hiyo taarifa wazi ili sasa <laughs> ili wabunge na especially wanaume tusianze kukimbia majukumu yetu ya jam